سوال په كلام د صاحب البداعی باندې چې هغه امام نور الدین البخاری فنومبا نه ډیر له خبره عالم د هغه په كلام کې پزاهره تناقض او تزاد معلومې ده خو ما چې وایې د ضروری دوا معنیګانې وکړي یو ضروری مقابل د استاللی او یو ضروری مقابل د اقتصابي کم ضروری چې مقابل د استدلاللی او هغه هم مطلاکو کم ضروری چې مقابل د ااقتصااببي و هغه خاص مطلقو نو no. پهقالام د صاحب به دایبانې چې کم سوال د الحمدله الله هغه سوال ته شو آګه سوال باندې ماته سوال پیږی چې کتاب ته غوتاونې سایت بنا قص درته هم ګوره ان العلم الحادث صاحب البداعی والا وی علم حادث په دوا قسمره کوم علم علم حادث په دوا قسمره ښا المقدمنا دا بدیهیو نظریته چې تقسیم کیږي دا کوم علم کیږي دا حادث قد واله کم زکه دا علم دا بیا په دوه قسمه بدیهی او نظری نظری دي ته چې مرتب على نظر نظر ترتیب د امور معلومه وي د دا حادث ته زکه مرتب حادث مرتبه حادث ته نو نظریه محدث ابدیم سره د منک تقابل د ادم او ملائکه ریا او غیره بس په خپل ځکی کو بیا چرته نو نظریم محدث ته ابدیم سره حادث نو دي ته چې مون قسم کمه علم ده هم چې حادث نو علم حادث پسو قسمانه ضروری یا سي شهره ضروری دي یا سره ضروری دي ضروری ويدي ته وي پیدا کی په نفس ثابت کې په غیر د کسب او ده چانه لك علم بو وجود الله او په تغییر د احوال او د کس او یو اکتسابي دي قدرت هو چې دلته کې اقتصادي د چق قسیم ذکر کا د ضروری نو ضروری او اقتصادي پخپل کور کې څه ذکر کا تقسیمن اقتصادي ته و چې الله پیدا کیږي په اپک کی په واسطه د کسب د چا او کسب د عبد چا عبارت ته مباشره د مباشرت اسبابونه چا اسباب استعمال کی او اسباب د علم سودی حواسی سلیما خبر صادق او نظرولا بیا نظر العقل فسوق حاصل من نظر العقل فسوق یو ضروری دی یو سره ضروری دی چې حاصلیږي په پاول نظر په پا غیر د فکر نه لکایلم چې کل غټ رچان یو استدلالی دی چې احتیاج پکې نه وای چاټا لکائنم وجود د نار په وخت رویت ته چا کې د دوخان کې لګېدیولې نه وای وور نو دلته بظاهر تناقض دی بظاهر تناقض داسي دی بظاهر باندې تناقض داسي دی دا ماته سوچ کا تناقض دی اووی ضروری د چا مقابلی ذکر کړم اکتسابي بیا اکتسابي ودیته و چې 50 سره حاصلې او اسبابي سودی یو پکې نظر العقل یو پکې او حاصل من نظر العقل په سو یو ضروری بل استدلالی نو دلته ضروری د چا قسم کا ضروری د چار قسم کا ده نظر العقل قسم شو کنه خدا نظر العقل ته چاس قسم ده اکتسابي وا قسم القسم قسم نو ضروري لته قسم شو اوغه مخ کې دې کې څنګه ذکر کړو او دلته څه ذکر کا قسم نو یو دې کې قسم ذکر کوي په بل دې څه ذکر کوي مولانا اول لوري علمي حادثه سو قسم لري اقتصابی نو د در چاست زد زکر کرده در اقتصابی بیا روز تووی وی در اقتصابی پر دیتووی که پا واسطه رو چاست روی در اصباب و خو اصباب سوری دره یو که حواد خبر ساده نظر در اعداد نظر و لاقل در اقتصابی ختم روش بیا حاصل در ازر لاقل لپسو ختم یو ضروری بل دا ضروری د نظر لاقل سکا ککشم و, و, و, و دا نظر لاقل د چا کسمو دی اقتصابی وا قسمو القسم قسمو ضروری د چا کسم چو دی اقتصابی عامق که راس زکار کرد نو مخ که راس زکار کرد نو مخ که راس زکار کرد و دست ما چکم وداحتو که نو دا سوال وی ختم شو دا سوال چو سو شو؟ اے سوال دا, سوال دا سو ختم شو کمزه کیکیوه علم پدواق اسم آره ضروری اقتصادی انت ضروری فا اغا خاصا معنی دی ضروری دی تاو چه مطلقاً سبب نگواری سنگواری <متحن> او پا کم زید که دا ضروری بیا قسم کر لنے کیا دی اقتصادی نواغا ضروری فا, فا معنی فا کم معنی سر آم معنی سر ستاوی لیکن چه فکری منتیغی نگواری سنگا منتیغی نو پیاو معنی قسم ده په پیاو معنی پکمه معنی قسم ده په خاص معنی چې مطلقاً سبب نه واری ها ا پکمه معنی قسم ده ها معنی چې فکر منطق نه واری ونرښت نو بیا ترجمه ته ځلې ووره ولها علم ال حادثو حس قال ادب فرمایل دي ان العلم علم آغا علم چاغا حادثی نو آنه پسو قسماره یو ضروری یون یو ضروری ده و هوا ضروری حاغی توي یحدی صحول اللہ تعالی چا پیدا کی پا نفس تا عبد کی پا غیر دا کسب او دا اختیارنا پا غیر دا چانا یعنی مطلقا سبب نگواری لکا علم بی وجودی ہی و لکا علم پا وجود دا اللہ یا علم د سری په خپل وجود او دا او پا تغیر دا چا بانے دا احوالو بانے یو اقتصابی دے نو ضروری دا چا مقابل ذکر کر دے اقتصابی و ضروری پا کم امانا خاتمان یو اقتصابی دے گوتا دونیسا اغدی تو ایچا اللہ تعالی پیدا کی فی ہے پا عبد د کسب دا چا د عبد باندی کسب هیونه و نه کسب دا سنې چې سوکوې چې په کسب دا الله وهو دا کسب بیاه مباشرته رچا سرا او اسباب دایل مسودی حواس سلیما خبره صادقه او نظر له بیاضی حاصل من نظر العقل په سوق اسمره یو يو ضروری یون یو يو ضروری دی نو دا ضروری دا نظر العقل قسم کا نظر العقل د کسبه سمو قسم القسم قسم, قسم, قسم, قسم, قسم مخک ضروری قسم د اقتصابی اوس یو ضروری دی چې حاصلیږي په اول نظر په غیر د فکر نه نو دلته کې ضروری چې کم قسم به هغه په معنی عامل اقم دی شاباش لکا علم پا دی چه کل غطه ده جوزنا و بل استدلالی اغا محتاج ایلیهی اغا محتاج ایلیهی بی یو نو ایتا فکر تا لکا علم پا وجود دنا نار این ده په دو خانه پا وقت ده رویت دو خانه پا وقت ده رویت ده چاکه علم پا وجود ده ورش درازی ورشتی نو اخوکاری نا وعنى يدلتك لغيره و يدلتك لغيره و يدلتك لغيره و يدلتك لغيره فهو خانو نو تناقض ختم شو با كلم دا چهة كره نو دره غرض رئيما و ده علامه مصوفه يو ده ضروري معنى غانه كي دواء يو معنى خاصه بلا معنى دوهم غرض داره چې ده علماء و با كلم كيه و اختلافه علم حاصله بوا بواسطة الحواسه سنه خلق اکتسابی وي او سنه خلق ورته ضروري وي سنه تو سوي دموږه سو څوک ته ضروري وي نو مقابل د اکتسابی په معنا نه مقابل د استدلالي په معنا ورته سوي ضروري درهم غرض مه په کلام د صاحب البدايه کې شي یو تناقض د اول د کلام سموتصادم ښکارېده د اخر د کلام سره د اول د کلام سموتصادم ښکارېده د اخر کلام سره نو د دیو جن 아이 تیسه وکړو وی تنا کوځ کمزه کی قسم دې کې صاحب دې په کومه معنا خاصه او کمزه کی قسم به چاره دې کې صاحب دې په معنا ای والالهام ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء عند اهل الحق غرض د ماتن د دې عبارت د pendapat سواله سوال سوالدار تو اسباب د علم دریدی زما اسباب د علم درینه دي خطاښه اسباب د علم سلورني یو حواسی سلیم دي یو خبره سابق دي یو عقل دي او یو الهام دی هم <coughs> نو دی وی وال الهام و الهام لسنه د من اسباب العلم د اسباب معرفت او د علم نه نه پښې یاري پښې باندې دلهم د وژنې شي ناراضه علم عند اهل الحق پنيز د اهل حق باندې پنيز د چا باندې اهل حق وای اهل حق وای چې الهه داس باب د چا نه دی د علم نه نه نو الهام ده اسباب و ده علم ننشو نا پامیم شو دری پاتی شو او د الهام ده اسباب و ده چانا نده ده علم ننه نده عنده لحقه وی نا عنده لحقه وی الهام سبب ده علم ده بالخصوص صوفيا اريوي الهامها فجورها وتقواها وغيرها واوحينا الى النحل <تصف> دا څه قسم خبري کوي ياغي من به وایو هغه الهام نه دي الهام سبب د علم نه دي الته چې شوه دي هغه اعلان دي چې زه یې څه يا پال هماف فجورها وغيرها نفس ته پواسطېتې د انبیاء د پیغمبرانو پواسطېتې چا نو د سبب د علم ندې د سره یقین ناراضي د سرسې شه ناراضي البته ځن راتلې شي خو په دې سرسې شه لري شيراتلې یقین یقینا او الہام الہام نه لري سبب د معرفت نه په صحت ته شي په صحت ته یې پسې عند اهل الاحساس که پماسلغت له حق وباندی المفسر غرضه شارح داره دو وضاحت کې د الهام چون کې سمن اسباب المعرفت حکم دی په الهام او د الهام مبتدع نو حکم چې په شی لهږي په هند معرفت کېږي که جهالت کېږي د معرفت کېږي د جهالت کې نه لږي حکم بشیفه هند جہالت کی که د معرفت کی د معرفت کی نزدک دی د الہام شي شيکې الہام تفسیر شویره الہام ستوی ب القاء معن ف القاء د یو معنا نو ذکر دا خبره دی مقام کی چې معنا دا یو مقابل د لفظي یو مقابل د محسوسي دلته مقابل د محسوسه دلته مقابل د چاله د محسوس معنی څه ته کې مقابل د چای د محسوسي مقابل د چای چې هغه محسوس نه دی نه بیا ته محسوس نه هغه معنا یو کغیر د معنا نه بل شي دښو او دلیل قرینه پیدا را کې فی القلب وی له په قلب کې یوازه معنا مقابل لفظ په قلب کې راضی او ک چرته د معنا نه علاوه غیري محسوسات په قلب کې راضی نور غیر محسوسه د مڅواره چانه د معنا هغه پخسته کې راځي په قلب نو ماتا ستویده هل د معنا مقابل له چاره د محسوس د محسوس ته مقابل له چا ده د محسوس ته له مقابل له محسوس ته نو بیا هغه معنا یو څه شی جنې معنا الہم تفسیر شويره په القاد یو معنا کیه معنا راشی په قلب په ځکه محل ذکر کچ په کوم ذکر راضی په پوندا کین <تصفح> که په قلب هوبې طریق الفیض په طریقې د چا سره فیض معنی یعنی په غیر د اکتساب او د استفاضه نه یعنی کسب کسب د پاراور دا پارا داخله نوی نو دې ته ویل کېږي س الہاب په دې معنی یو سوال کړل دې زمن به 8 نمبر په باری او سوال کرل له اته نور پرهدا او بس 8 نمبر یې کرل له بیا ګورا زيره ته حاصل وي وی, وی به طریق الفیز من الخير به طریق الفیز من الخير تکه پکه پک پکاردی زکه چې د دینه وسوسه خارج شي زکه وسوسه کم القاد یومانی او فل قلبی فزلوکی خو منل خیر ک من الشر نو دا کیت په ک دی معتبر دی دا قیت په کېته ل نه د پاس معاش وربانې رد کللی چې نه ضرورت نشته ضرورت ځکه شته چې د فیته کې ذکر شو د ف په مفہوم کې د خیر اعتبار شته د ف په مفہوم کې خپله د چا اعتبار دی. و یذکفاز المال حوض خلق علوی چې کله په ابوبری دا دن دکشي ا طرفونه او بهږي بیا را د قل شویر اعطاء د خیری کثیرتا چې سړی اعطاء د خیری کثیر چاته کوي په غیر د استحقاق نغه مستحقم نه نو دې تا ویلې کی گی نو خیر داخل دی په مفوم استلahi د چاکه د فیت کې د فیت په مفوم استلahi کې څرګندلې خیر نزان لده خیر لفظ ذکر قولو تا ضرورت نشتی زان لده خیر لفظو ذکر قولو تا سی شه نشتی ضرورت نشتی لیسا نده ده اسباب ده معرفتنا به صحت شه یعنی پشش صحت پریده پشش پشش ده ده ده علم نرازی عنده اهل الحق حتى چوارث په دې ستره اته راس په 70 د اسبابو په 350 کې وکانا الاولی یقول غرد شارح هغه عبارت ذکر کړي چې هغه اولاره خو بیا رښتو جوابم کوي چې دا عبارت په ویل او هغه عبارت اولای ند ویل ولی رستوي وزره ذکر کړي وې د څه باندې ویلې والالهام ليس من اسباب العلم من اسبابه من معرفه وخصه به و علم بري و زقد ولد اولاو علم معرفة و تمثل بمعرفه شعوره او قد مثل قبل علم به و ليس من اسباب العلم ليس من اسباب المعرفهنا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 او سبب د معرفت بچرتا توبه سفر سبب د معرفت بنئ او سبب د علم سبب د معرفت بنئ او سبب د علم با علم بیا دګمس کې به او یا با عموم خصوص مطلق علم با عام مطلق معرفت با خاص مطلق نه سبب د علم نئن. او د چا بنئ د معرفت با دا ستوهم کې ریشو کنه شو کنه وس کې دې شي نو اولاد واکره سی وی له کې له څه من اسباب له مورنا پوس کنه نن निजाम پټکل نه نو مابه کې اولاد واکره څنګه وی له په زور را وایه او د سی وی له ویله د اووله واجه تاسو څه ديشته کړه ها اووله واجه سوه اووله واجه سوا. دا شعبه دا بحث زموږ په علم کې یا بس زموږ معرفت کې نه یار ولي تاسو ديشته ماده نو خپل دا علم دا بحث په علم کې که معرفت کړي دا بحث, دا بحث علم کړي د معرفت کې فنر دي دویمه شاید د علم او د معرفت ومنت کیسه د بایوري نو د با سبب د چا نه بني خود علم بچرته یاب علم عام مطلق معرفت خاص نو د سبب د معرفت نه او د علم با ويرد را پوښ نو اولاستو چې څنګه ویلې هاولا دا راي یقول چې ویلې لیس من اسباب العلم بالشيء إلا انه جواب جواب دارة. <تصفح> تا تا صدر به جواب کي د څه کي تفصيل <تصفح> لري جوابدار کي چې دای زکاوې چې تا ته تنبيه درکې چې علم و معرفت و او علم و معرفت یو شی دي صدر کي چې علم او معرفته او بعض خلکو باندې رد دي فبعض خلکو باندې چې د علم او د معرفت په منځ کې څه کې فرقونه آیا زمو په خیال سره نه لږ فرقونه کي د هر څه کې کی فرق نه کاينو دا وی فروق باطل دي بلکې علم او معرفت کې شعر و وس هغه فرقونه چاسته کړې دي څوک وایي ما تا غور دا و راتوایه آسنو څوک وایي معرفت مستعمليږي په جوزیاتو کې او علم مستعمليږي په کلیاتو کې ياو دوې معرفت مستعملی گی پر بسائیت او علم مستعملی گی پر مراکبات ہوکے دعا درائم معرفت دیتا ہوئی چی ادراکو شیع بی تداب بورین و تفکرین بی تداب بورین بس ادراکو شیع بی تداب بورین بی خلاف العلم فیننہو عام دے سره. ام دره معرفت وې ادراک الجوزيات عن دليل تنتلکتاسو ویری ادراک الجوزيات انا <تصف> اپه خلاف ته علم نه غتی او شه وی سو فرق شو پینځم فرقه معرفت دې ته و چې اول نه او بیا رسټو اول نه بیا وشي لکه مونږ ته مسئله معلومه بیا معلومه شي او ابتداءن ک معلومه شنو هغه ته معرفت نه وای په خلاف ته علم نه چې دا عام دي نو دا یو فرقونه شو فینزه شو ډیر به چرته غوړې شپغم फरक هغه دا رې چې معرفت دې توای معرفت چې پمنځ کې وای دا خلخل د عدم راغلي یو سړی یو شی زګي بیا تیریشي بیا یزګي نو دې ته معرفت, عام. سو شو. وما معرفت دیتا ادراک و په خلاف ته علم نه دی شیعه را سوسو هوما معرفت دی توای چې ادراک او شی بسمات بس وبنشانات چ سړې په سیماتو په نشاناتو سره ځکي دې ته وایي غارک نه سیماتو په آراماتو سره وشي نو دې ته وایي سو معرفت په خلاف د علم نه هغه حقیقت په جره نو هغه ته سو علم دا سوه اتم فرقه داره چې معرفتا ادراکې زونیت وایي دا بل ادراکه یقینی توایي یو زونیت وای دا سوه نہ ہم فرق ادارے کې معرفت تصورات کې وي اؤ علما تصدیقات کې دا سوشو دا نه فرق علما کرامو د دې په منس کې کړی سو دا نه فروقی کړلې دی راغه په دې ټوله غذرا کاګ اوی فرمایل چنا ا سمدا سي خبره نشته علم او معرفته دا يو شعره کته ک تبه علا په دې خبره باندې چې مراد زمنګ په او بوم معرفت سره جزاک الله مستکارو مراد زمنګ په يلو بوم معرفت سره واحد دي ناګه استراور باندې بازو کړل علمي خاص کړل تر مرکباتو يا تر کلیاتو معرفتين خات کړل تر بسایته او یا تر جو زیاتو نو د دې وجنه یو وی کړي اولاد او चले ثمن اسباب ال ال مې وی دې د وو وجونه خو په دا خلق باندې چی شي کې قیامت راځي او صلی الله وتبارک د دې عبارت په تکرار کې